Guten Tag allerseits. Zu Beginn unseres Seminars möchte ich etwas zu einigen Punkten sagen, die unserem gemeinsamen Einstieg in das Thema dienen können. Also erstens ist der Begriff der Globalisierung genau zu definieren. Dabei ist auch zu hinterfragen, ob es sich dabei nicht nur um einen Modebegriff handelt, der in wissenschaftlichem Kontext nichts zu suchen hat. Zweitens ist festzustellen, dass in den 90er Jahren die internationale Verflechtung vor allem im wirtschaftlichen Bereich einen qualitativen Sprung machte. Er lässt sich empirisch vor allem a in der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien und b in der Entwicklung der Finanzmärkte nachweisen. Drittens müssen wir vor diesem Hintergrund einen Blick auf die Entwicklung der transnationalen Konzerne, der weltweiten Warenströme und der Transportkosten werfen. Eine Betrachtung dieser drei Punkte wird die Grundlage für die weiterreichende Frage unseres Seminars bilden, nämlich die Frage, wie die Globalisierung die internationalen politischen Beziehungen verändert.